Càpsules musicals amb Rafael Corbí Avui, Brooks and Dan Avui parlem de la música dels Brooks and Dan Però en noves versions de les seves cançons el disc que es diu Rebut, publicat al 2019, inclou les seves més grans cançons. Però a més a més en la participació de diferents artistes, com John Pardy amb aquest Mind Next Broken Heart. Brooks and Dunn és un duo de música country dels Estats Units que consisteix en Kicks and Brooks i Ronnie Dunn, tots dos vocalistes i compositors. Un duo format als anys 90, sota la sugestió d'en Tim Dubois, el líder d'Arista Records, abans de la fundació. Els dos membres van ser artistes en solitari. Només havien aconseguit entrar dues vegades a les llistes als anys 80, amb Brooks realitzant un àlbum per Capitol Records el 1989 i escrivint cançons d'èxit per a altres artistes. Fundat al 1991, el Dió va firmar per Arista Records aquell any i a partir d'aleshores es van convertir en uns dels més grans artistes dels anys 90, aconseguint moltíssims èxits. dues de les seves cançons van ser les més populars de l'any 1996 i del 2001, respectivament la cançó Maria, una versió del tema de B.W. Stevenson i Ain't Nothing About You altres cançons d'aquesta formació com el Hardworking Men van triomfar de valent a les llistes americanes, però moltíssimes més ho van arribar a aconseguir. També una de les seves coses em va ajudar a popularitzar un fenomen com el Country Line Dance als Estats Units, va ser el tema Boots, Cootenbots pugui, i va fer canviar també la percepció de la música utilitzada amb aquest estil de ball. Brooks and Don, al llarg dels anys, ha col·laborat amb artistes com Reba McEntire, Vince Gill, Sheryl Crow, McPowell, Billy Gibson o Jerry Jeff Walker, entre moltíssims moltíssims d'altres. Entre la seva carrera, àlbums com el Brand New Man, el Hardworking Man, Waiting on Sundown, Borderline, les col·leccions dels grans èxits, o la If You See Her, amb Reba McEntire, Tired Robe, Stairs and Stripes. Poc després, la banda també anunciava, o el duo anunciava, la seva dissolució Anys després, han retornat a interpretar junts amb la música, i ho han fet a través d'aquest rebut que escoltem, com per exemple amb aquesta cançó My Next Broken Heart, que l'acompanyen al costat de John Pardee, o un un dels seus temes més llegendaris, com hem dit, el Ma Maria, però en aquest cas, el Thomas Redsch. Maria Don't you know I've come a long, long way Yeah, I've been longing to see her When she's around, she takes my blues away Life surely hurts my Avui a la nostra càpsula musical hem recordat la música antiga però nova al mateix temps amb les noves versions dels temes de Brooks and Dan i amb aquest àlbum, com hem dit, ha publicat el 5 d'abril de 2019 el Reboot, un àlbum en el qual ens ofereixen els seus grans temes acompanyats d'artistes que al seu costat fan noves versions. Es van retirar el 2009 però van tornar el 2014 i nosaltres que ens n'alegrem, són Brooks and Dan. The sun